Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er fredag den 4. august, og i dag skal det blandt andet handle om europæiske aktier, som ifølge to banker står over for fald. Vi skal også snuse til regnskaberne fra Amazon og Apple, der er landet sent torsdag. Og så skal vi forbi olieprisen, der rører på sig efter en ny udmelding fra Saudi-Arabien. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Hvis du skal fylde indkøbskurven op med aktier, så skal du måske være varsom med at købe de europæiske slags. For strateger fra både Bank of America og UBS vurderer, at europæiske aktier står over for en gedigende nedtur, det skriver CNBC. Konkret så mener UBS, at det europæiske indeks, Stocks Europe 600, vil slanke sig med 12,5% inden nytår, og Bank of America ser en nedgang på 18,8 procent, når kalenderen viser første kvartal næste år. UBS de begrunder deres syn med, at der er kommet relativt få nye ordre til servicesektoren i Europa, og ligeledes så er det såkaldte PMI-tal, der viser indkøbschefernes holdning til økonomien faldet til under 50, hvilket indikerer en tilbagegang. UBS' strategier de vurderer dog, at man kan gøre gode aktiekøb i den europæiske Banksektor. To af de helt store amerikanske giganter, Amazon og Apple, har leveret regnskabstal for et par timer siden. Apple slår lige akkurat forventningerne, men aktien falder knap 1% oven på regnskabet. Og lidt bedre, der ser det altså ud hos Amazon, hvor investorerne belønner et flot tal med en lille stigning på 0,5% til aktien. Og du kan det meget mere ned i de her regnskaber på yourinvestor.dk. Hvis du lyttede med på vores podcast Millionærklubben torsdag, så dedikerede vi et helt program til at tale om det sorte guld, nemlig olien. Og nu rører det sorte guld simpelthen på sig igen. Olieprisen steg torsdag aften, fordi Saudi-Arabien vil fortsætte med at producere en million færre tynder olie om dagen, det skriver Bloomberg News. Saudi-Arabien er et af de olieproducerende lande i OPEC-samslutning, og landet har flere gange skåret i produktionen på det seneste i forsøg på at sende olieprisen op. Prisen på en tynde europæisk brent stiger 2,4 procent til over 85 dollar tynden. Og du kan altså blive meget klogere på, hvad der påvirker olieprisen lige nu, og hvordan du som investor kan overveje at investere ind i det, ved at lytte til Millionærklubbens afsnit torsdag. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Der kommer jobtal fra USA, det såkaldte kongetal, i eftermiddag. Dem kan du som sædvanligt læse om på jøginvestor.dk lige så snart de lander. Husk også at abonnere på podcasten Morgennyheder, der hvor du lytter til den her podcast, så har du nemlig vores nyhedsoverblik lige ved hånden på alle hverdage. Millionærklubben sender som sædvanligt i dag kl. 9.06. Det er Brudil Johanne Gansel, der er bag roret, og der bliver som sædvanligt på fredag besvaret lytterspørgsmål. Rigtig god weekend til dig, og tak fordi du lyttede med.